і почула голос. Незнайомий, але зі знайомими словами, якимись дивними словами. Я чекаю весну під сливою, яка от от цвіте. Цвіт, ще й дорозі до сливі, він проситься допомогти йому народитись. Якби я міг це зробити, то здається, ця весна була б зовсім іншою, не такою, як завжди. Але й минула весна була іншою, тільки слива не було. Я не знав, що вона тут росте у куточку за сусіднім бараком. Неслива, а сливочка, сливонька, молоденька, як і ти, уявна незнайомку. Бо ти ж уявна, хоч я тебе знаю давно. Цвітиш, зливочко, я завтра ще прийду. Це були рідки з листа Едика, з чужими, як виявилось, словами, які віта добре пам'ятала. Розділ дев'ятнадцятий. Да задрижала, мов сточить двісті осикових листків. Тільки того дрижання ніхто не бачив. Але воно було в ній коли виходила з крихітного кабінетику Тетяни Борисівни, в якому щойно порвала листа від мами. Ніхто не бачив її сліз, їх не було на щоках, але всередині плакало маленьке беззахисне кошенятко, і да знала, що воно плаче. Вона вийшла зі шкільного корпусу і повільно, човгаючи ногами, наче стара бабуся, прийшла до спального корпусу. Хтось її гукнув, але вона не відповіла. Тільки порошамкотіли. Щось дерев'яні заморожені губи. Вони хотіли сказати, мене вже нема. Але до кого і для чого? Вона не стала заходити в спальний корпус, а пішла за нього. Там лежали березові колоди, і Даза любила приходити, сідати на них. Вона любила сидіти і ні про що не думати. Бо коли починала думати, думки неслухнянці, навіть поблукавши по десятках лабіринтів, до яких їх заганяла Даза, Верталися все одно до її минулого, колишнього життя. Тепер да сіла на колоди, але посидівши трохи, стала шептати всі найбрудніші слова, які почула тут, у дитбудинку-інтернаті. У сім'ї да, за їхній сім'ї, доки ще мама з татом не були ворогами народу, а може й були, тільки вона, донька, про це не відала, не казали жодних брудних слів. Їх просто не могли казати в їхній сім'ї. Або ж дорослі не знали їх, як і Даза. Тепер Даза шептала всі ті слова – падлюка, сволоч, сука і навіть курва, і ще гірші. Шептала не з відразою, а навіть дивною, страшною, насолодою. І всі вони ці слова стосувались її самої. Адресували всі, і їй здавалось, що прилітають до неї, як шматочки грязюки, чи ще огидніше, уже вже ніколи не відлипнуть, вона не відмиється. І у цьому жили поряд страх і тиха Потім Даза підвела голову і побачила збоку від від колодку що молодої кропиви. Вона почала рвати ту кропиву. Кропива, хоч молода, але жалила руки. Та Даза на це не зважала, а, вирвавши стебла кропиви, стала шмагати себе по руках, потім по губах, по обличчю. Стало пекти, що раз нестерпніше, і, упустивши кропиву на землю, Даза не стрималася і заплакала, дедалі ревніше, а потім заридала. За цим заняттям і застала її непокірній і згой їхньої спальної кімнати класу Соня Кудрявченко. Даза вже знала, що звати Соню не Софія, а дивним ім'ям – Сонтарина. Так її колись, казала Сонтарина, Соня назвала бабуся, котра була вчителькою латинської мови класичної гімназії. Те, що вони звались обоє незвично, здраперма і Сонтарина – Мовби би, зближувало їх. Дазу чимось притягувала ця непокірна дівчинка. Але вона, як і інші, навіть боялась до неї підійти. Сонтарина побачила заплакану Дазою з руками і лицем геть вкритим пухирями, Зойкнула. «Боже мій!» – вигукнула Соня. «Що з тобою, Дазу? Ой, мамо, хто це тебе так? Боже мій!» Даза подивилась на Соню і сказала гикаючи. «Бога нема, а я сука!» Але хто тебе так? Я сама. Сама? Навіщо? Бо я заслужила. Соня раптом поклала до блоднього на короткострижену Дазину голову. І тут Даза не витримала, обхопила сонені ноги і хлипуючи розказала, як вона порвала листа від мами. Бідна моя, як ось по-дорослому, сказала Соня, мов би старша сестра, мама чи бабуся. Не плач. Ну не рюмсай. Калача, за це я тобі не дам, але де тепер мамин лист? Даза нарешті підвела на Соню червоні очі, в яких Сонтарина чомусь геть розпливалася. Ну, то де? О, коло, корзизині для сміття. Зуби Даза цакотіли. За глухою стіною спального корпусу хтось закричав. Пронизливо моторошно. Може, туди переселився Дазенбіль? У кабінеті бред когої ТБ, уточнила Соня. Так. І тут Соня спитала. А ти б хотіла його прочитати? Кого? Листа. «Від мами?» «Ну, не від тебе ж!» І Даса призналася. «Хотіла б». Потім прошептала тихо-тихо. «Дуже. Я спробую». Подругам Даза сказала, що пала в кропиву. А що і як спробує Соня Сонтарина, вона дізналась ввечері, коли та, проходячи мемо Дазаного ліжка, тихо промовила. «Вийди на двір». Даза вийшла, а хвилин через десять за нею і Сонтарина просягла Дазі щось загорнути в шматину. «Всьми. Що це? Лист? Лист? Так». Від твоєї мами. Звичайно, тут клаптики, але... Ти їх? Так. І Соня розповіла, що вона прокралась в навчальний корпус. І що кабінети там не зачиняються. Вона перевіряла. І як дістала шматочки листа з корзини для сміття. І ще сказала. Не бійся, тебе не дізнається. Завтра першої туди зайде прибиральниця. Там сміття вистачить. Я ще стару газету порвала. Сховай. Та засховала. Під тими ж колодами. Коли випадала можливість, приходила, діставала дорогоцінний скарб. Вона хотіла навіть склеїти ці маленькі шматочки, але зрозуміла, що це неможливо. Надто дрібні були ті клаптики, клаптончики паперу. І що за чим складати? Вона просто брала і читала окремі слова, навіть склади. Коли прочитала слово «Донечко», щось кольнуло всередині. Даза завмерла і боялась поврухнутися. А тоді обережно піднесла маленький-маленький папірець до губ і поцілувала. Раз, другий, третій. Сльози потекли її очей, та Даза не стала їх вдирати. Тут вона подумала, що повинно бути ще слово «мама». Чомусь так подумала? Мусить бути, інакше вона помре. А їй не можна помирати, коли має такий дорогоцінний...